Отруюють душі. Щоб його уникнути, Дженс залишив нам таку пораду. Коли якесь мистецтво, якась поезія, якась музика чи театральна драма викликають у нас глибокі почування, не залишаймо їх безплідними. Робімо щось. Зробімо комусь щось приємне. Скажімо комусь якесь ласкаве слово. Поділимся нашими емоціями. Інакше вони перетворяться в токсини, і одним із токсинів має бути власне сентименталізм. Пригадаймо собі давніх римлян, чого домагалися вони від свого уряду за часів імперії – дарового хліба і емоцій, циркових змагів та атлетичних ігор, замість самим вправляти спорт. Римляни часів імперії воліли обмежуватися на роль глядачів і оплескувати тих, хто управляв спорт для них. Треба було винаймати професійних атлетів, щоб розважати римлян. Але бажання емоцій, як і бажання наркотиків, постійно зростає. Те, що лоскотали нерви вчора, сьогодні вже не робить ніякого враження тому стало необхідним, щоб атлети не тільки змагалися між собою, але й вбивали один одного. Врешті, щоб задовольнити бажання всесильніших емоцій, кидали полонених на арену цирку і їх там, на очах всіх присутніх, пожирали дикі звірі. В театрі реалізм досягав таких розмірів, що наші найвідважніші теперішні вистави видаються супроти них дуже скромними. Артистів, наприклад, коли треба було справді, розпинали на сцені і так далі. А глядачі, коментуючи ті вистави, казали, що вони пережили глибокі емоції. Але то були паразитарні емоції, і Римська імперія нестримно котилася в безодню занепаду. Сконстатувавши за Кайзерлінгом занепад справжнього емоційного життя в ССР і в Сполучених Штатах Америки та в інших поступових країнах світу, хіба ми не бачимо в них розцвіту отого паразитарного емоціоналізму, що знаходить свій найбільший вияв у спортовому, чужим коштом ентузіазмі та у зворушливому кінематографі. Сконстатовано, що в усіх дегенератів Нерви і мозок притуплені, і тому вони реагують тільки на сильні враження. І тих сильних вражень шукають, хоча в нормальній людині ті сильні враження викликали б тільки біль та неприємні почуття. Цим, власне, пояснюють так звані збочення ненормальних людей. Нормальна людина почуває потребу в надто сильних враженнях тільки тоді, коли її вразливість і чутливість зменшуються тимчасово від хвороби чи перевтоми. Їй вистачає нормальне емоційне життя. Але механізація, автоматизація, стандартизація суспільного життя і праці та занепад родинних і подружніх емоцій створюють такий ненормальний стан речей. Що у всіх так званих передових країнах зіймається справжній крик тривоги, що його реєструє, і доктор Віктор Пошев в своїй книзі «Дорога щастя», цитуючи Фенелона, «Люди, що вже мали нещастя звикнути до надто сильних насолод, втрачають здатність насолоджуватися більш поміркованими враженнями і завжди нудяться в неспокійному шуканні радости». Такий стан речей примусив і Кайзерлінга сконстатувати. «В наші дні, в народів, що найменше пішли наперед, в модерному розумінні цього виразу, емоційний стан душі зберіг свою перевісну силу. Це, без сумніву, найбільш здорові народи, найкраще забезпечені проти суспільного розкладу і найбільш життєздатні. Ось тому мене, власне, не лякає українська емоційність, що завдає нам досі так багато шкоди в нашій політичній дійсності. Вона дає нам запоруку поки залишається природною, великої життєздатністю та лановитостей нашого народу, що не могли себе належно виявити тільки завдяки цілком ненормальним умовинам нашого життя в поневоленні. Без сумніву, ми повинні зберегти і належно плекати здорову емоційність, бо розвиватися і рости можна тільки на ґрунті того,